Yo no me imagino un Mapusungu hizkuntzan mai hitza bai euskaraz Maputxean hizkuntza gurea bainokenkatsa jagoan da biziki gutxitan aipatzen dena eta gordetua dena bajeiatua ere Chileile eta Argentina artean Maputxean ehuneko zorziak daki bere hizkuntza. Maiida bai dokumentalak Mapute talde bat hojitan emaiten du mapuzan hizkuntzaren alde beren bojokak eta hakera kochitz ane baskarana dokumentalaren iru egiletariko bat da. Eh aukera izan du garabidekin batera eh dokumentala haut egiteko, gure grado amaierako lan bezela eta hasiratik ikusi genuen aukera ikaragarria ba maputziak ezagutzeko, haien hizkuntza ezagutzeko, se honen inguran eskenekien eser, ikasi dugu esperantza izaten. Haiek gure ibilbidea ikusten dute euskararekin ibilbidea ikusten dute eta haieko urrute ikusten dute hori, ez? Ba, haien haien erantzat da indarra hori hartu dugu ta ona dugu. Bueno, egoera larria da. hogei urtera ez badute ez egiten ezkuntza gingo da. Bueno, izan daiteke Mapusungo lentoain elkarte hauek, ba bueno, gogorra ta indarra ematen dutela hizkuntza bizi berritzeko. Garabide elkarteari eske geraman analiz dute proiektua Gipuzkoako elkarteak munduko hizkuntza gutxituen bizi berritzeko prozesuak pulsatzen ditu euskararen esperientziatik abiatuz.